Klock 6, sidan 204, paragraf 1. Kommer någon till tinget med sin rätte tjuv, då ska han lagsöka honom och med ed styrka sin talan mot honom på samma ting, vare sig det är inom fastan eller utom, på helgdag eller sökendag, under fridstid eller mellan friderna. Not 33. Och han stundde en tjus straff. Domaren har ej rätt att vägra att döma sin dom på samma ting som tjuven blir lagligen sakfälld för sitt brott, om tjuvgods till full tjuvnad är för handen, not 34, och har blivit taget med honom, not 35. Paragraf 2, not 36. Skäl över mage, vare sig det är mindre eller mera, då ska hans böter vara fjärdedelen av full bot, som myndig man skulle böta, not 37. Ej ska han gälda sitt liv, stöld eller drop. Not 38. Flock 7. Om kländer och stulet gods. Väcker någon kländer mot något hos en annan, skaftade vapen eller skuret kläde, djur med hovar eller djur med klövar, vad det än är, levande eller dött. Not 39. Och säger det vara sitt. Då har den som har det i sin hand dessa vitsord. Rätt att styrka det vara hemmafött eller hemmagjort, not 40, lånat eller lejt, kundgjort hittegods eller pantsatt gods, förvärvat genom köp eller gåva, not 41. Vilket av dessa vitsord han först tillgriper ska han styrka det med vittnesbörd av två bofasta män och ed av tolv män, not 42, så som stadgat är för andra vitsord. Not 43. Flock 8. Om ledande till hemulsman och om bristande åtkomstbevisning. Väcker någon klander mot något och säger det vara sitt eller tager i en annans händer det som är avhänt honom. Not 44. Levande eller dött. Och säger då den som har det i sina händer att han har fångesman och vill leda det till den. Då ska han inom tre tingsdagar skaffa fram sin fångesman, om han är inom hundaret, eller sin vän vid köpet, not 45, och leda det från sig. Är och de båda utom hundaret, då gäller för honom månad och dag. Är och de båda utanför land och lagsaga, då gäller för honom år och dag, not 46. Skaffar han fram sin hemulsman inom den tid som nu är sagt, vara han saklös och vännen eller hemulsmannen ska svara för denna sak eller leda den från sig. Får han ingen av dem fram i sitt ställe, och kan han ej leda det från sig, då ska han heta tjuv och böta fyrtio marker, om det är en halv mark eller mera, som har blivit klandrat hos honom. Not 47. Paragraf 1. Säger han sig ha köpt det på torget, styrka han det med vittnesbörd av två bofasta män och ed av tolv män därefter. 205. Därmed var han ursjuva och har genom köpet förverkat sin köpeskilling Not 48. Den som ägde det förut ska styrka det vara sitt med sin egen ed därom att han aldrig har avhänt sig det. Köper en köpstadsman något på torget, styrka han detta med två vittnen och ed av sex män om köpet kländras för honom. Därmed var han ursjuva och må själv se till. Hur han kan återfå sin köpeskilling. Och den som ägde det ska med ed styrka det vara sitt och återtaget är saklöst. Not 49. Paragraf 2. Alltid och någon väcker kländer om något mot en annan vad det än är ska det vara om det tvista sättas i taka händer. Och den som är utsatt för klandret ska söka efter sin hemulsman och föra honom fram i sitt ställe så som förut är sagt. Not 50. Paragraf 3. Ej har man rätt att leda längre än till femte man, not 51. Femte man har rätt att värja sig med sådana vitsord som förut är sagt, not 52. Brister han där i, böter han nio marker, not 53. Icke heller ska någon av dem som klandrad sak ledes till böta mera, från den första där klander väcktes, även om det fulltjuvnat, not 54. Kan hej den där klander först väcktes leda det från, säger det värja sig med de vitsord som förut är sagt, bötte han fyrtio marker, om det är fullt tjuvnad eller mera, not 55. Paragraf fyra nu bjuder någon värgemålsed, not 56, och säger nej till det som ledes till honom. Då har den som leder det till honom rätt att binda det till honom med vittnen, allt eftersom det klandrade är värt, not 57. Är det värt en halv mark eller mera, då ska han binda det till honom med två vittnen och ed av tolv män, not 58. Är det värt mindre styrka han är med två vittnen och ed av sex män, not 59. Är det värt en halv öre eller mindre styrka han är med två mäns ed, själv den tredje, not 60. Då det som leder sig är full tjunad, var det böterna tre marker, not 61. Om någon icke kan leda det från sig, böter han så som sagt och heter tjuv. Paragraf 5. Leder någon något till en träl, värje ägaren honom, eller böter så som för en friman, eller och utlämnar målsäganden trälen för hans brott. Not 62. Klock nio. Om förfall vid ledande till hemulsman. Nu nämner någon sin fångesman och skaffar ej fram honom eller vännen, not 63, inom den laga tidsfrist som sagt är. Det kan vållas av dessa förfall. Ett är att han ligger i sotsäng eller i sår. Annat är att han är i rikets tjänst eller i sin herres uppdrag. Det tredje är att han följer spåret av sin boskap. Det fjärde är att han har död frände i sitt hus eller att elden i högre än den bör vara. Det femte är att han har varit utomlands, sidan 206. Då ska han styrka det med två bofasta män om han vill tillgripa något av dessa förfall, not 64. Skaffar han fram sin hemelsman i sitt ställe, då ska han svara för både djuvt och lätt, not 65. Och den var det saklös som kan leda det från sig. Not 66 Flock tio om 20 och tjuvgodsgömmare Not 67 Åtalar någon en annan för huskyvnad och säger att han har gått under lås och nycklar och lockat hans husfolk Är det mindre än en halv mark värjar han sig med det av tolv män eller böter tre marker är det en halv mark eller mera, värjar han sig med det av tre tolfter, eller böter fyrtio marker. Not 68. Paragraf 1. Åtalar någon en annan för att ha mottagit tjuvgods, och säger att det finns i hans hus som blev stulet från honom, nekar den andra och säger nej därtill, men hittas det sedan i hans hus och tagits ut med ransakan och vad. Not 69. Då böter han och heter tjuv. Vidgår han och nekar Ricke not 70, då värjar han sig med det av tolv män därom att han ej visste att det var stulet, eller och böter han tre marker, not 71. Flock elva om kyrkosjuv och flyende tjuv, not 71 dag. Om någon skäl i kyrka eller på kyrkogård från en annan eller från kyrkan själv, not 72, och blir gripen på bar gärning, då ska han ej hava mera frid där en annor städes, vilken tid det än kan vara, not 73. Man ska lagligen sakfälla honom för hans brott, allt eftersom tjuvnaden är, och han stånde sedan tjus rätt, allt efter brottets sort, not 74. Paragraf 1 nu flyr en tjuv med det som han har stulit och den som har missat sitt följer efter och vill taga sin skademann. Finner han honom och slår ihjäl honom då åtalar hans arvingar banemannen för att han har dräpt en saklös. Vidgår han dropet och säger sig varit dräpt sin tjuv en när han icke förr kunde få fatt honom då styrker han detta med ed av tolv män. Värjade honom var han saklös. Fällade honom då gällde han böter för mannen 40 marker, not 75. Flock 12: Om husransakan efter djurgods. Blir det stulet från någon, not 76, och han kan spåra upp vart det har kommit, och vill göra husransakan efter det, då ska han gå till den gård där han har skäl att tro att det finns. Och med tolv bofasta män som vittnen, not 77, kräva av den som äger gården att få rannsaka efter sin egendom. Sidan 207. Vill den då utan vad låsa upp sina hus och låta syna dem om man där kan finna det som han söker, då må han saklöst rannsaka. Not 78. Hittas det då i hans hus, då har han rätt att värja sig eller att leda det från sig. Not 79. Hittas det i olåsta hus, gäller ed för den som äger husen, såsom vid andra mål, då man har misstanke till en annan. Paragraf 1. Nu vill han ej låsa upp sina hus och låta ransaka utan att vad sker. Då skulle han båda sätta i vad tre märker och utse som han därför. Sedan ska han låsa upp sina hus. Den som söker efter sitt ska nämna vad han har mist och säga märke därpå. Tre män skola gå in med jörden lös och kläderna löst över axeln och först skola de undersökas att de ej smyga in tjuvgods hos bonden under sina kläder. Not 80 Hittas det som de söker efter och finnes fönster eller hål på huset not 81 ned till eller upp till så stort att ting not 82 kunna föras in där må han ha rätt att värja sig. Finnes ej hål eller fönster och tages det ut som är stulet då böte han som ville dölja och heter tjuv. Man må binda honom och föra honom till tinget och godset jämte honom. Målsäganden söker få honom sakfäll som tjuv med ed av tre tolfter, not 83. Och han stånde sedan tjuvs rätt. Hittas inte hos honom, varken i låsta hus eller i olåsta, var han saklös. Och han återtagit det som han hade satt i vad, not 84. Paragraf 2. Nu vill han varken låsa upp hus eller lämna vad med den som kräver den saken. Då må de slå upp hans dörr och söka efter tjugodset, not 85. Hittas det hos honom, not 86, då böter han och heter tjuv och lagsöker så som sagt där. Hittas det ej, not 87, då böter han den tre marker som lät bryta upp husen. Vill han värja sina hus så kommer det till sår eller drop mellan dem då ska den ligga i enkelbot som förut är där och den i dubbelbot som kommer dit. Paragraf 3. Är hustrun hemma men icke bonden, då har den som har mistat sitt rätt att ansöka, likaväl som om bonden vore hemma. Not 88. Är ingen av dem hemma men bryte, not 88 eller husdäja, not 90, broder eller barn som har varit kommit till mogen ålder, not 91, finnas i gården, vare samma lag. Paragraf 4. Klandras något som är köpt av hustrun utan bondens vetskap för mera än en öres värde. Not 92. Då värjer sig den som har det i sin hand med köpvittnen och gör sig därmed urtjuva. Och han har genom köpet förverkat sina pengar och därtill tre marker. Paragraf 5. Har någon inhyses folk i sin gård då ska den som råder för lås och nycklar svara för den tjuvnad som kan komma i husen. Paragraf 6 skäl någon och blir uttagen till fånga i ett annat landskap, not 92a. målsäganden söka få honom där sakfälld som tjuv om han förmår, sidan 208. Förmår han ej lagsöka honom där då före han tjuven dit där han har stulit och lagsöka honom där till sitt straff, not 93 Flock 13. Om någon tager en annan mans tjuv. Tager någon en annans tjuv och tjuvgodset med honom, då ska han för tjuven hava en halv mark. Not 94. Paragraf 1 Driver någon en tjuv från hästryggen med tre vittnen, då ska han kunna göra att han har tagit hästen och få en halv mark i lösen Not 95. Tager någon en häst eller ett stor som går lösa inom hundaret, göra han det? Och återlämnar dem till den som äger dem. Han ska därför icke få några pengar. Not 96. Tager någon en häst eller ett stå utom hundaret och kundgör det, ska han hava för kundgörandet en öre. Not 97. Är det lagligen kundgjort får han bruka kreaturen efter dom. Brukar han dem dessförinnan, böter han tre marker. Not 98. Klock 14 om vägfynd. Om någon hittar något på vägar eller stigar, not 99, ska han kunngöra det för vägförande. de första som möter honom, vare sig det är en eller flera, och lika så i den by som han först kommer till, sedan vid kyrkan och på tinget. Då är fyndet lagligen kunngjort. Sedan ska den som har hittat hava tredjedelen av fyndet, lika så om de är och flera. Nu kommer den som hade tappat och återtaget. det. Är ej fyndet lagligen gjort, då böte den som hittade och fördolde det efter mätismäns ed och heter tjuv. Not 100. Flock 15 om fynd i vatten. Hittar någon ett flytande fynd och gör det lagligen, då ska han ha hava hittelön av som sagt är, drager han det upp från botten, ska han hava halva fyndet, om det är lagligen lagligen gjort. Kommer rätt ägande och styrker med det att det är hans, då ska han hava det, och den som hittade det ska få hittelön. Kommer ej någon som kännes vid det inom år och dag, då ska fyndet värdesättas. Konungen ska taga två lotter och tredjedelen den som hittade. Not 101, sidan 209. Flock 16 om fynd i kyrka, not 102 Gör någon ett fynd i kyrka eller på kyrkogården, not 103, eller hemma på gården lämnar han det åter till den som äger det och tagit ingen hittelön, not 104 Paragraf 1 Alltid om någon hittar något, vare sig dött eller levande ska han göra sig urtjuva med vittnen om att han har kunngjort det och den som äger det och har mistat det Ska med ed styrka det vara sitt, och så återtaga det. Not 105. Paragraf 2. En var som räddar egendom undan eld eller ur sjö eller undan krigshär. Han ska ha tack för sitt arbete, och ingen laglig rätt att kännas vid något av det som han har räddat. Mera än var rätt ägare frivilligt vill ona honom. Not 106. Nu är sagt så som i haven hört, om tjuvnad och så om fynd. Gud bättre de som orätt har var gjort och förlåt oss all vår synd. Not 107 Sidan 210 till och med 217 upptas av noter och förklaringar till tjunadsbalken. Rättegångsbalken, sidan 218 till och med 225 Här börjar rättegångsbalken och i den räknas elva flockar. Flock 1 om domare, not 1. Domare ska man välja och taga så. Länsmannen ska stå upp på tinget, not 2, och tillsätta nämnd av tolv män från hundaret. De ska utse två män till domare, sådana som är onyttiga både för konung och bönder, not 3. Konungen ska sätta dom dom i händer, eller och den som har hans fullmakt därtill, not 4. Dessa domare skulle komma till tinget på varje tingsdag och framställa för bönderna vad som är lag, not 5. En tingsplats ska vara i varje hundare, not 6. Var sjunde dag må länsmannen hava ting på rätt tingsplats, oftare endast om han har fått konungens brev eller bud, not 7. Ej må länsmannen skära upp budkavle och tvinga bönderna till ting, not 8, utom när bud kommer från konungen eller lagmannen vill ha ting, eller någon annan herre vill hålla ting, som har konungens bud till hundarätt. Not nio. Flock två. Om budkavle och tingfall. Not tio. Nu skärdes budkavle upp. Not elva. Konungens bud. Not tolv har kommit till hundaret eller våldskärningar förövas i hundarätt. Not tretton. En budkavle ska till varje fjärding. Den ska gå rätt framåt och ej tillbaka. Då ska ingen vara fri från att föra budkavle, ej brytar eller landbor, vem de än tillhöra, utom herrars gårdar som de själva bor på och deras sätesgårdar som tjänar vid häst. Not 14. Går budkavle österifrån, in i by, ska den gå ut i väster. Går den in söderifrån, ska den gå ut i norr. Not 15. Nu vilseföres budkavla eller försummas, så att det ting som bjudit sig blir fullt, not 16. Försummar en man, böter han tre örar, not 17. Försummar hela hamnan, böte den tre märker, not arton. Däm tageläns mannen. Försummar fjärdingen, böte den tio märker. Försummar halva hundaret, böter det tjugo märker. Försummar hela hundaret, böte det fyrtio märker, dessa böter tager konungen. Not 19. Sidan 219. Får länsmannen fullt ting. Not 20. Och konungens bud blir fullgjort. Not 21 Skola alla vara saklösa. Det är fullt ting. Not 20, Då 16 män är att tillstädes utom länsman och domare och ej annars. Fyra män från varje fjärding skulle söka ting varje tingsdag. Not 22 den ska böta för tingfall som vållar det. Not 23. Får länsmannen 16 män till tinget utom domaren var det hela hundaret saklöst. Not 24. Paragraf 1. Förövas våldsgärningar mot en bonde? Blir en kvinna våldtagen eller ett dråp förövat? Då må bonde saklöst skära upp budkavle och tillkalla män. Om någon vilseför eller försummar denna budkavle Bötte han tre marker att skiftas i tre lotter, not 25. Säger en att han har burit budkavle och en annan att han ej har fått den, då har den som har burit budkavle rätt att med ed av två vittnen och tolv män styrka att den har kommit till den som säger sig ej ha fått den. Kan han med ed styrka att den har kommit till honom, då ska den som försummade budkavlen böta så som förut i sagt. Är det en man med del i byns jord som sitter hemma och har fått bud, böte han tre örar. Not 26. Har han ej fått bud eller budkavle, var han saklös. Brister han åt eden, ska han böta så som förut är sagt. Och dessa ensaksböter skulle ha utsökas så som förut är sagt. Not 27. Klock tre hur ting ska hållas, not 28. Länsman ska hålla ting mellan fritstiderna, not 29, på rätt tingsplats och ej annor städes. Sju dygn skulle vara mellan var ting, not 30. Ej får länsman oftare tvinga bönderna till ting om ej lagsökning eller edgång har skett inför honom, not 31. Blir det då tingfall för honom och får han i böterna utdömda, då böter den bonde tre örar som byamännen säger hava vålla tingfallt, not 32. Tvingar konungens länsman bönderna till ting, säger sig hava konungens brev eller bud, och har det ej, skär dock upp budkavle och kallar bönderna till ting, då ska han böta tre marker eller värja sig med det av tolv män. Brister han åt eden böter han så som sagt är, en mark till konungen, en till hundaret och en till dem som måste omaka sig till ting. Not 33. Paragraf 1. Nu har han stämt ting. Då skulle domarna vara på tinget, båda eller endera. 34. Är ingen av dem där böte båda tre märker eller styrke sitt förfall var ram med två män. Not 35. Kunna de mig med vittnen styrka sitt förfall skola de böta så som sagt är att skiftas i tre lotter. Den ska vara målsägande som mister sin rätt för domarnas skull. Not 36. Sidan 220. Kärar en bonde mot domarna för att de mig voror på tinget, då ska det prövas av tolv män som då voro på tinget, om domarna voror där eller ej. De skola utse halva nämnden var. Not 37. Är domare på tinget, men vill ej döma bönderna rätt, då ska de och prövas av tolv män, not 38. Den av dem som utser nämnd ska vara saklös, den som ej utser är fälld och ska böta tre marker, not 39. Om någon annan dömer, en lagman och nämndemän, not 40, eller och den som lagligen är tagen till domare i hundaret, då ska hans dom vara ogiltig och han är saker till tre marker. Går någon ned efter hans dom, ska och den nedan gå åter till fasta och till böter. Not 41. Flock 4. hur man stämmer en annan till ting. Not 42. Kära någon mot en annan, not 43, då ska denne hava tre ting. Not 44, med sju dygn mellan dem. Vill ej den som ska svara komma till tings och bjuda rätt för sig, då ska den som kärar fästa lagsökningen, not 45, om ej vittnen om förfall möta honom. Ett är det om han ligger sjuk, det andra om han har död man i sitt hus, det tredje om han följer spår av sin boskap, det fjärde om elden är högre än den bör vara. –det femte om han har farit på konungens bud. Detta vittnesmål om förfall ska bonden fullgöra med två män– –själv den tredje, not 46. Då må han hava ett fjärde ting om han vill värja sig, not 47. Paragraf 1 beder någon en annan stämma till ting– –och han stannar hemma och vill ej, böter han tre örar bondens ensock. Säger han att han ej blev ombedd att stämma till ting– Värja han sig med två män, själv den tredje, eller böte så som sagt är. Not 48. Paragraf 2. Nu låter länsman på grund av väld och ovänskap ständigt stämma samme bonde. Not 49. Styrka detta två män, jämte bonden, ska länsmannen böta till honom tre örar. Not 50. Paragraf 3. Nu kommer den till tings som ska svara. Han har rätt att föra fram till sitt försvar det som han kan. Han ska följa det på laga ting. Not 51. Vill han ej svara på tre laga ting, då ska domaren döma ett ting hem till hans gård. Vill han ej heller då svara, då skola hans böter utmätas allt efter deras art. Not 52. Han ska hava ännu ett fjärde ting till att svara och, not 53, göra rätt för sig. Not 54. Vill han ej heller då värja sig med det eller göra rätt för sig, då ökas hans skuld med tre marker, not 55. Om tolv män, not 56, fälla honom för att han ej gjorde rätt för sig på laga ting, not 57. Ej bliva hans böter större om icke dombrott kommer till, not 58. Paragraf 4, not 59. Väcker någon käromål mot en annan för vad sak det än är. Och den som ska svara dör, förrän det kommer till led eller vittnesmål, not 60. Då skulle tolv män pröva om han svarade i det målet medan han ännu levde eller ej, not 61. Sidan 221. Har han svarat, då skulle hans arvingar, not 62, värja sig med samma svaromål som deras fader tillgrep före dem. Har han icke svarat medan han levde? Då hava arvingarna, not 62, rätt att gripa till sådan svaromål som de vilja, not 63. Flock 5, hur man ska utfästa ed, not 64. Nu fäster någon ed eller lagsökning, not 65, och tager som man därför, not 66. Fäller han, not 67, med vilja, hans ed, not 68, böter han, not 67, tre marker eller värjer sig med tolv mäns ed därom, att han ej vallade, att hans ed, not 68, ej fullgjordes, not 69. Nu säger den som ska svara att eden ej är rätt fullgjord, not 70, då ska det stå till löftesmannens ed. Vill en löftesman värja och en annan fälla, not 71. Då har den vitsord som vill värja och bonden tagit en annan löftesman för den som ville fälla. Nu säger den som har att mottaga eden att den ej är rätt fullgjort. Då ska den som fullgjorde eden styrka den vara rätt fullgjord med tolv tingsvittnen, not 72 därom, att han har fullgjort sin ed och ej försummat den, not 73. Då är detta slut på hans ed. Den som han så har fullgjort är giltig. Paragraf 1. I alla mål med syn och nämnd har den vunnit som sju vilja följa med sin edd. Not 74. Och sedan skola alla synemän och nämndemän vara saklösa. Not 75. Paragraf 2. Alla som har blivit fällda genom syn och genom vittnesmål. Not 76. Till dem ska nämnd utses och man ska kräva av dem de böter var till de har blivit fällda. Not 77. Vill jag dem inte göra rätt, då ökas deras böter med tre marker. Dessa böter ska länsmannen utsöka med hundaret, så som förut är stadgat. Not 78 Flock 6 om utfästelse och om ändrade talan, not 79 Utfäster någon penningar till en annan med vittnen och vill sedan ej gälda dem, då tagar han dem och utsöker dem så som stadgat är om lagsökning av böter, not 80. Utfäster någon penningar till en annan på tinget, då har han ej rätt att styrka sig vad gäldat dem utom med samma vittnen, som då vore på tinget när penningarna utfästes. Säger den ena att han har utfäst och den andra nekar därtill, då ska det stå till tingsvittnen, de skulle råda över halva nämnden var. Utfäster någon penningar annorstädes och ej på tinget, då ska han styrka sig ha gälldat de med två bofasta män och ed av tolv män. Sedan 222. Säger den ena att han har utfäst och den andra nekar därtill, då ska det stå till tolv mäns sed. not 81. Paragraf 1. Åtalar länsman en bonde, not 82, för att han har fört ändrat talan på tinget. Och har han rätt målsägande till städes som kärar i det målet, då pröver det tolv män från hundaret. Det skulle ha råda över halva nämnden var. Säger det tolv att han har värt sig med samma talan och vitsord som han tillgrep på första tinget, vara han saklös. Säger de att han har värt sig med annan talan och andra vitsord än de som han tillgrep i början, böter han tre marker för ändrad talan. Har någon gått ed med en annan talan än den han först förde, var det den ogiltig och han böte för sitt brott efter landets lag och tre marker för ändrad talan om tolv män fälla honom. Paragraf två. På detta sätt kan ändrad talan göras. Kommer någon till tinget och kärar mot en annan, må han och första tinget kära hur han vill. Tillgriper han sedan någon annan talan på lagatingen, den som han stadfäste för sig på första tinget, not 83, och vill därmed få sin vederdeloman försvunnen, då skola tolv män pröva det. Samma lag ska vara för den som kärar som för den som är svarande. Om någon av dem förändrar sin talan från det som han stadigt, not 84, grep till att kära eller att svara på första tinget, och rätt målsägande åtalar de förändrad talan, Skola de värja sig eller bliva fällda och böta, så som stadgat är. Not 85 Flock 7 Om nämnder mot orättrådiga män. Not 86 Kommer till hundaret en man som har att uppvära konungens ensaksböter och kallar ting inför sig eller stämmer nämnd. Not 87 då ska han utse nämnd tre män från var fjärding. Med dem ska han ransaka och efterspörja sådana män som går till det som ont är, liksom plogbilden går mot stenen som skäla och föröva orättrådiga gärningar. Då ska rätt målsägande vara till städes och nämna sin skademann. Citat en dal från mig fulltjuna den halv mark eller mera. Slutcitat. not 88. Då har man givit om namn not 89. Har man misstanke mot dem då ska det stå till tolv män. Sed vem de finnas annorlikast har varit gjort gärningen och vem de värja med sinhet. Den som de värja var det saklös både för böter och för ed. Den som de fälla värjer sig med tolv män inom tre laga ting. Brister han i värjemålet böter han och heter tjup. Är tjunaden större än en halv mark eller och en halv mark böter han nio marker att skiftas i tre lotter i mål på grund av misstankar är den mindre bötte han eftersom stadgat är i lagen om tjuvnat. Not 90, sidan 223. Flock åtta, om vädjande, not 91. Sätta män vad sinsemellan, vad om en sätta i vad, och finnas men för vadet. Då ska den som har vädjat föra talan mot sin löftesman för att han ska få rätt för det som han har satt i vad, not 92. Och han må söka honom efter landets lag om han ej kan på annat sätt få rätt, not 93. Finner sig löftesman vare hans vad ogiltigt, not 94. Paragraf 1. Vädjar domare efter sin dom och utser löftesman för vadet men ingen vädjar mot honom, då vore hans dom giltig. Om någon tvistar efter domarens dom, utan vad, under lagmannen, bötte han tre märker, om lagmannen dömer hans dom giltig. En mark till konungen, den andra till lagmannen, den tredje till domaren. Alla de eder som avläggas utan dom skulle vara ogiltiga. Not 95. Paragraf 2. Alla de eder och kärromål, not 96, som är vad, läggas under lagmannens dom, skulle ligga under hans dom. Vädjar bonden mot domare och utser löftesman för vadet, och dömer domaren sedan han har vädjat, böter han tre marker. Not 97. Ingen har rätt att utsöka böter av bonden förrän han har brustit i svaromål. mål. En var som tvistar efter lagmannens prövning eller dömer utan att vädja, böter sex marker. Not 98. Vill någon genom att vädja hålla ting från sin gård, ska det vara hans rätt. Not 99. Ingen har rätt att bryta domarens sed utan att vädja under lagmannen, och ej heller lagmannens dom utan att vädja under konungen. Not 100. Flock 9 om vittnesmål, not 101. Står någon på ett ting där konungen är tillstädets, biskop eller lagman, not 102, och kallas fram för att bära vittne och bär där falsk vittne Böte han tre marker till konungen för lögnaktigt vittnesmål, not 103 Har han svurit ed och den dömes ogill Böte han tre marker till biskopen och var det saklöst till konungen Paragraf 1 Om någon bjuder ed eller vittnesmål och utfäster dem inför sockenmän eller på ting Och följer dem inom laga ting, var det han saklöst skonär han laga ting böter han för det brott som han är sakfälld för efter landets lag not 104. Paragraf 2 då tolv män skola värja en man eller fälla honom ska det ske på rätta lagting not 105. Vilja de icke göra något era, bötte hela nämnden tre marker. De skola vara saklösa som vilja göra det. Och de som tvista skola utse en annan nämnd i samma mål not 106. Nu kärar målsäganden och länsmannen med honom mot dem som voro i för att de varken ville värja eller fälla. Då må de värja sig med tolv män, andra än dem som voro i nämnden. Sidan 224. Tilltalas en man för samma sak, värja han sig med två män, själv den tredje, eller böter tre örar, not 107. Paragraf 3. Vidgår någon att han är skyldig och utfäster böter inför socken män. –eller på ting för alla de tre som har del där i, not 108, och gälldar han sedan på samma sätt, var han saklös. –Gälldar han ej eftersom han har utfäst, då må det utsökas efter landets lag, not 109. –Paragraf 4, då någon ska söka för en annan sakfäld med vittnen, när han ej är tagen på bar gärning, –vare sig det är för dråp, sår, rån, tjuvnad, eller för vad det än är som man ska lagsöka en annan med vittnen – Ska han göra det med fria och friborna män. Not 110. Paragraf 5. Dessa vittnen skulle vara bofasta. Om förvarat gods, om jordlega. Not 111. Om givet lov, om lån och om köp. Om ledande till hemulsman. Not 112. Och om kundgörande. I dessa fall skola alltid bofasta män vara till städes. så vid pantsättning. Not 113. Flock tio, om löftesman, fred, för, för pengar och för vad, not 114. Utfäster någon ed inför socken män eller på ting och har med sig löftesman och vittne, det kallas löftesman för ed. Utfäster någon pengar med löftesman och vittne, det kallas löftesman för pengar. Vädja någon mot en annan och tager löftesman och vittne för vadet, det kallas löftesman för vad, not 115. Klandrar någon dessa löftesmän och säger att de ej vore löftesmän, då har de rätt att styrka att de är och det, en var av dem är två män, själv den tredje. Så ska bonden fullgöra sitt svar och mål. Neka löftesmannen själv till att han är löftesman, ska det prövas av tolv vittnen som vore till städes och som visste vad som är sant, not 116. Det som tvistar skola råda över halva nämnden var. Fällad i löftesmannen böte han tre marker för att han ville fälla bondens edgång. Värger han säger då har bonden brustit i sin edgång medan han vädjade till löftesmannen där han ingen hade. Paragraf ett. Nu tvistar de. Den ene säger att han har utfäst ed och har löftesmann för ed. Den andra säger att han har utfäst penningar och har löftesmann för penningar. Då skola och tolv män skilja dem emellan. Not 117. Säger han sig icke hava utfäst, då skola och tolv män pröva, not 118, vad som blev utfäst, åt vem det blev utfäst och vem som blev löftesman. Det skulle råda över halva nämnden var, not 119. Värjer sig någon för målsäganden, då har han och värjt sig för alla de andra, not 120, sidan 225. Klock elva om frid i lagsökning, not 121. Alla skola hava frid och hålla frid, framförallt i dessa tider, not 122. Skördefriden börjar vid Olofsmässan och står till Mikaelsmässan, not 123. Julfriden går in på julafton och står till åttonde dagen efter trettonde dagen, not 124. Marknadsfriden i strängnes går in på fredagskväll- efter Askonsdag, not 125, och står till kvällen på första söndagen i fastan, not 126. friden går in på midfastodagen, not 127, och står till helga torsdag, not 128. Nu är sagt om laga frid som alla skola hålla. Om någon lagsöker en annan under dessa fridstider, böter han tre marker. Paragraf 1, likaså skola de hava frid- då konungen bjuder ut sin ledung Alla som är och i det hundare eller skeppslag Varifrån ledungen har gått ut Både ut i mat och män Not 129 De andra hundarna och skeppslagen Som är och fria från ledungen I dem må hållas laga ting Och lagsökas efter landets lag Liksom mellan fritstiderna Paragraf 2 För konungens utgärder Må man utsöka och taga om Under alla fritstider Not 130 för andra böter får man icke taga nom varken under fridstid eller mellan fridstiderna utom för gälld som är mindre än tre örar. För den må man taga nom mellan fridstiderna. Ingen får heller taga mera av en annan än gälden är värt, not 131. Så var det sagt om fridstider. Gud ge oss sin frid. Vi tarva den väl i all vår tid. Alla de som velat med frid hit komma och med frid här vara, de skola och med frid härifrån fara. Frid har jag nu till alla dem fört, som denna lagsaga har hört. Frid var det vår konung, vår lagman och vårt land. Det givet Gud, Fader, Son och den heliga and. Med frid lyktas lagen och dagbuden till sist. Guds nåd och frid var det med oss alla förvist. Amen. Not 132. Sidan 226 till och med 235 upptas av förklaringar och noter till rättegångsbalken. Tillägg additamenta, sidan 236 till och med 244. Tillägg 1. Ett, ett konungarike som heter Sverige, not 1, har i sig sju biskopsdömen och nio lagmansdömen, not 2, med deras landamhären, not 3. Det första är ärkebiskopsdömmet i Uppsala, som har i sig ett lagmansdöme över hela Uppland, not fyra. Det andra är Strängnäs biskopsdöme, som har i sig två lagmansdömen Södermanland och Närke. Det tredje är Åbo som har i sig två lagmansdömen, not fem. Det fjärde är Linköpings som har i sig två lagmansdömen, Östergötland och Öland, not sex. Det femte är Växjö biskopsdömme, som har i sig Tiohärads lagmansdömme, not sju. Det sjätte är Skara biskopsdömme, som har i sig två lagmansdömmen Västergötland och Värmland. Det sjunde är Västerås biskopsdömme, som har i sig ett lagmansdömme Västmanland och Dalarna, not åtta.